בראשית, פרק למד ל"ב וישקם לבן בבוקר, וינשק לבניו ולבנותיו, ויברך את הם, וילך וישוב לבן למקומו. ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר העם, מחנה אלוהים זה! ויקרא שם המקום ההוא מחניים. וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו, ארצה שעיר, שדה אדום, ויצב אותם לאמר. כה תמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי, ואיכר עד עתה. ויהי לי שור, וחמור, צון, ועבד, ושפחה. ואשלך להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך. וישובו המלאכים אל לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. ויירא יעקב מאוד, ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר והגמלים, לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת, ויכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם, ואלוהי אבי יצחק, אדוני, האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך, ואיטיבה עמך. קטונתי מכל החסדים, ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. ועתה הייתי לשני מחנות. הצילני נינה מיד אחי, מיד עשו, כי ירא אנוכי אותו. פן יבוא והיכני אם על בנים, ואתה אמרת, היטב איטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא ייספר מרוב. וילן שם בלילה ההוא, ויקח מנהבה וידו מנחה לעשו אחיו, עזים מאתיים וטיישים עשרים, 20, רחלים מאתיים ואלים עשרים, גמלים מיניקות ובניהם שלושים, פרות ארבעים, ופרים עשרה, אתונות עשרים, וַּעַיָּרִים עָשָרָה, וַיְתֶן בְיָד עַבָדָּב עַדֶר עַדֶר לְבָדּו, וַיֹמֶר אֶל עַבָדָּב. עִוּרוּ לְפָנָי, וְרְוֹח תָּשִּימו בִּין עַדֶר וְבּין עַדֶר. וְיְצָוּ את הַרִשֹׂוֹן לְאֶמֹר. כי יִפ מנחה היא שלוחה לאדוני, לעשו, והנה גם הוא אחרינו. ויצב גם את השני, גם את השלישי, גם את כל ההולכים אחרי העדרים, לאמור. כדבר הזה תדברון אל עשו ומוצאכם אותו, ואמרתם, גם הנה עבדך יעקב אחרינו. כי אמר. אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני, ואחריכן אראה פניו. אולי יישא פני. ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה ההוא במחנה. ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו, ואת שתי שפחותיו, ואת אחת עשר ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. ויקחם, ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו.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 כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. וישאל יעקב, ויאמר, הגידה נשמך. ויאמר, למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם, ויקרא יעקב שם המקום, פני אל. כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי.